Володимир Лис, «Соло для Соломії», видавництво «Клуб сімейного дозвілля», Харків, 2013 рік. Кант для Соломії. Важко знайти краще пояснення тому, що є найцікавішим у літературі, ніж універсальна сентенція Канта. Та сама, про дві речі, що викликають його захоплення і здивування, зоряне небо над головою і моральний закон всередині людини. Зоряне небо – це Божий світ, лад, який був створений, і є ладом, хоч і незбагненним. А моральний закон – це та частка духу, яка присутня в кожній людині та робить її душу безсмертною. Моральний закон, духовний інстинкт відчуття різниці між добром і злом забезпечує виконання найбільшого людського обов'язку – права вибору. Особливо вражаючим виявом людськості, людяності, Є ті моменти вибору добра, коли всі обставини світу та часу сприяють тому, щоби не бути добрим. Зрештою, в житті кожної людини, де б вона колись не була, є чи буде базових життєвих подій і дій і переживань не так багато. Радість, страх, любов, біль, відчай, віра. Поступ історії Зміна часів тільки додають колориту, надають можливості проявлятися цим базовим речам у спосіб, який, здається, неповторним. Але саме так. Із сплетення історії життя окремої людини, і історії великої, історії світу, народжується література, яка викликає зворушення і захоплення. Саме такою літературною історією є роман «Соло для Соломії». Історія цілого життя однієї неповторної жінки, якій було дано жити в неповторний час у неповторному місці. Майже ціле ХХ століття прожити на Волині давало добру нагоду для того, щоб існування не здавалося простим і нецікавим. Історичних перепетій було досить, щоб моменти вибору йшли один за одним з надзвичайною інтенсивністю. Навіть тоді, тобто особливо тоді, коли здавалося, що вибору нема, що від власної волі взагалі нічого не залежить. Величезна цінність роману «Соло для Соломії» полягає в тому, що він є історією цілого людського життя, від початку і до кінця. Нам дуже часто бракує саме такої картини світу, адже тільки знаючи всю історію людини, можна зрозуміти, чому і як вона чинить в кожному окремому епізоді свого тривання. До того ж, історія Соломії тільки називається Солом. Насправді в Романії все так, як у найсправжнішому житті, коли біографія одного не віддільна від біографії тих, хто поруч. І поруч не фрагментарно, а глибоко, неперервно і довго. Історія тривалої близькості. «Тривалих близькостей» – це той мотив роману, який видається особливо зворушливим. Якби ми більше знали про життя інших, то могли б краще розібратися із життям власним. Біографії найрізноманітніших людей – це основа будь-якої літератури. Зрештою, біографічною є… Головна книжка нашої цивілізації – Євангеліє. Брак життєписів – Слабке місце літератури української. Цю прогалину талановито запам'ятує Володимир Лис. Ретельно виписану історію Соломії неможливо переповісти, неможливо запам'ятати – так само ретельно. Але цього й не треба, бо роман не слід читати і переживати, і знати, що таке буває, таке життя, така історія, така Соломія, така пам'ять, така згадка, така розповідь про таке життя. Залишається найголовніше уважніше придивитися, до життя власного, до власної історії пам'яті. А ще є так, що згадуючи про когось, скажімо, про Соломію, називаючи ім'я того, кого вже нема, ми чинимо подобу молитви за ту безсмертну душу. Їм від того стає спокійніше. І нам також, бо ж молитва. Тарас «Я скинула із себе мою одежу, Як мені її надягнути? Помила собі ноги, Як мені їх бруднити?» Пісня-пісень 5.3 Легко поламати Соломину, Навіть легше, як суху балину Соломинка легко поломилась, Дівчина ще легше залюбилась. Народна пісня почута на поліссі. «Що ж можеш ти, надламана тростина Євген Маленюк. Частина перша. Заспів. Розділ перший. Поява зірки. Щедрий вечір котрий ставив віночок до свята Маланки, привів до хати торцюків по вуличному зазуликів перебиранців. Примітка, перебиранці – ряджені, діалектизм. А їхній невістці Соломії, яку всі звали Соломкою, а чоловік Антін Соломинкою подарував ще й особливу звістку. Звістка була солодка, як мед, тривожна, як далекий пронизливий звук, що вражає насамперед серце. Звістку вигадала вона сама, амо і не вигадала. Хтіла тої звістки, аж терпко і гаряче було воднораз, коли вперше про те подумала. А на маланку Вирішила для себе остаточно. Остаточно і трішечки бентежно буде, то й нехай, і як підтвердження, як стукіт пташки у вікно звук. Звуки, пісня, гомін, коляда, перебиранці. Бо ж Маланка, бо щедрий вечір, бо звістка. «Пустимо?» – Соломіє до дітей. «Мамо, мамо!» – обидва сини у два голоси. «Хай заходять! Як же не пустити, коли чотири ока зіроньки так світяться?» Ну, звісно, перебранці, як просилися до хати, то запевняли, що жодної шкоди не робитимуть. Будуть чемні та лагідні. Ото й те, що пощадрують, заколядують свята року нового, та Василя святого побажають добре стріти. Для дітей Тарасика та Василька радість, бо ж козу й ведмедя уздріли, Цига й дідька рогатого, та жида писатого, і саму смішливу маланку. То завтра моє свято – Василько хвалиться. «А коли ж моє?» Кліпає Тарасик оченятами. «От-от заплаче!» «Навесні твоє скоро вже, Соломія стиха!» Циган спробував до горщика заглянути та ложку потягнути. Справдешній циган Гецелювати, а коза-дереза відро перекинути «Али, тато Антин, тут як тут!» Осьох холерники, зара я вам лупня дам, а тебе коцюбою рогата!» Хлопчики зарепетували, у долоні заплескали. До бійки, однак, надійшло. Вигляд у господаря був серйозний, то мусили зважити. Поподякували і посміялися. Васильку і Тарасику по цукерчині саморобній Із цукру паленого від гостей перепало, А перебиранцям шмат домашньої щедро приперченої ковбаски Та трійко пирогів з маком. Мене час, зміниться світ, Обкрутиться десятки разів доокола небесно освітила земля, і вже на смертному одрі, біля самісінького краю її земної стежки, згадає Соломія ті очі, що з-під маски ведмедя блиснули на неї, точніше, одне єдине око, бо ж друге ліве, мов би, перев'язане було і робило звіра схожим на лісового розбійника. І згадає по-особливому, Бо за трудно свого життя згадувала його не раз. Те око. Око, що раптом пропекло наскрізь. Хто ж то мав бути ведмедем перебраний?